‫טוב, אז אנחנו חושבים ‫בפרק י"ח. ‫פוסק י"ז. שהמלוכים שבואו ליברון וסורר לבשר על עניין לידה שיצחוק באיזה שם וזה, אז הם המשיכו את דרכם לסדום על מנת להפוך את סדום. ובדיוק איך זה מתאים עם הכלל שרשי עצמו מביא שאין מלאך אחד אוייזה שתי שליחי אוייזה, זה פלפול אה, ארוך בגודל ודיון. אבל אין כאן המלאכים, זה לא המקום בשיר הזה להיכנס לזה, אבל אה, יש בזה דיון גדול במבושים. והמלאכים כבר בדרכם אה, להגיע לסדום על להפ... להפוך להם. ואומר הקדוש ברוך הוא, והשם אומר, המחסה אני מאברהם אשר אני עושה? לא שם תימור, לא שם ביטמיה. האם יכול להיות דבר כזה, שאני אחסה מאברהם מה שאני עושה? ואברהם, היו יהיה לגוי גודל ועוצום. הלא יהיה אברהם יהיה לגוי גודל ועוצום ונברכו ויהי כהו גויי האורץ. כל גויי האורץ יתברכו ואברהם, באופן שאם רוצים לשרות ברוכה על מישהו או להתברך באיזושהי צורה, ידמו את זה לאברהם ויגידו שזה יהיה כמו אברהם. ברוך את אברהם ישראל גם עלינו וכולו. אז כל השפר שיגיע אל הגויים באופן של ברכה בא כאילו דרך אברהם אבינו. כי ידעתי, אומר הקדוש ברוך הוא, כי uh, אני uh, יד, ידעתי את אברהם אבינו למען אשר יצאו עזבונו ועזבייסי אחרו רשומנו דרך השם. אני הכרתי, אני יודע את אברום uh, למען, הכוונה רש"י לומד את זה, הכוונה למה, uh, אבל אנחנו פה נאמין לזה למען, לא כל כך ברור מה תכנין, אשר יצווה איזבונו ואיזבייסוי, שידוע לפני הקודש בו, שאברום אבינו יצווה לוסן ציווי וגם לוסן צפסה ואיסחברס שהוא יצווה וגם יתחבר ויעודד את בונו ואת בייסר יחלוב והוא יגיד להם ושומרו דרך הוויה שישמרו את הדרך של השם וכיצד זה מתבצע בפועל לעשי סטוקר ומשפט עוד פעם למען למען <laughs> כדי שהביא השם על אברהם איש אשר דיבר אליו וכל זה יהיה כדי וכתיצור מזה שהוא יצא ואז בייסר להעסיק בצדוק ובמשפט אז כתיצור מזה הקודש פה והוא יביא לאברהם איש אשר דיבר כל ה... אברוכס וכל הדברים, האבטוחס וכל הדברים התאיבים שהשם דיבר על אברום וכתיצור מזה שאברום יעסוק בדרס הבויים שלו, שכולם uh, יצוו uh, גם את בניהם, הוא יצב את בנו, כמובן שזה יהיה גם בהמשך uh, על ידי זה שהם יעסקו בצדוקה ומשפט זה יגרום וזה יהיה הנשיא הסתם והכוייח להביא את כל הברוכס וכל ההבטוחס על אברהם אבינו. והיה עם ה' ואחרי זה מתחיל כל העניין של סדום. ואברהם ה... אבינו ניגש להתפלל על סדום באבן מסויה ונגיע למספר הצדיקים. וזה פרק ארוך uh, בפני עצמם. אז uh, צריך להבין מה זה כל ה... הריכס הזה שהקדוש ברוך הוא uh, מזכיר את שפוחו של אברון אבינו ולא רק שהוא אומר שאברון אבינו איזה אדם uh, הגון הוא... הוא מעריך בעניון השבע בנגע לאברון אבינו והכל מתחיל עם ה' האטמיהו המחסה אני מאברום, אני עושה, האם זה שייך שבן אדם כמו אברום, אני לא אגלה אליו או לאו, לא, כל מה שאני הולך לעשות בנקייה להפיכס, שטיים ומועילה. וכמו שרש"י מעריך שמאחר שהקדוש ברוך הוא, עשה את אברום אב המון גויים, אז אם כן כל הגויים וכל הסביבה אין בונות כביכול של אברהם אבינו אז אם כן איך הוא ישמיד את הבונים בלי לגלות להאבא ככה רש"י מסביר את זה אז הוא אומר אברהם אבינו אה, זכה לקירוב מאוד מיוחד הייתי לקודש ברוך הוא שרוב שייך שהוא יעשה איזה עניין אה, גודל כמו עינש מסוג זה, uh, להפוך את סדום והמירה, בלי שהוא יגלה את זה לאב הגויים שזה ארון. וידוע בקסידוס, uh, בקסידוס חב"ד, בריכס, העניין הזה שהמחסה עני, שזה מראה מדרגה מאוד מאוד גבוה, שחודש פה הוא גילה פה כלפי ארון, שבדרך כלל זה בכיסוי, ופה הוא גילה את זה, והרבה uh, הם... Uh, דורשים בעניין הזה המחסה באופן נפלא, אבל אין כאן המוחים כרגע להארי בזה, רק לרמוז על זה. ואז הקודש ברוך הוא, במקום להגיד לאברהם אבינו בדיוק מה שהולך להיות, והכוונה בזה שאברהם אבינו יתפלל על סדום, כי הקודש ברוך הוא רצה הרמב"ן גם מציין את זה לכל המבורשים, שהקדוש ברוך הוא רצה שאברון אבינו יתפלל. זה אחת מהסיבות שהוא אמר המחסה. רש"י קשר את זה עם האדרס, כי הוא מאחורי והוא אהב המון גויים, הגויים הם כאילו בונו, אבל הרמב"ן ואחרים אומרים שהוא רצה שאברון יתפלל כל תשפי, על <עוד> כולם. <עוד> <עוד> על, בעצם על סדום ואמרם, וזה יהיה כאילו מה שיינתן להציל על ידי תפילת אברהם אבינו יצילו, ומה שלא, אז uh, הקדוש ברוך הוא רצה שכאילו אברהם אבינו יסכים שצריך לעשות משפט ב, uh, בסדום. זאת אומרת שמה שהוא יציל, הוא יציל דרך תפילה, ומה שישאר הוא, הוא גם כאילו רואים את זה בהמשך, שאברהם אבינו יתפלל רק לגבול מסוים. מעל לגבול של מספר מסוים הוא לא יתפלל. אבל הקדוש ברוך הוא רצה פה שני דברים לדברי מפורשים אלו. הוא רצה, א', שאברהם אבינו יתפלל, הוא רצה את ההשתדלס הזה, הוא לא רצה שיהיה, זאת אומרת שהוא רצה שיהיה עניין של 아, המשפט באופן של צדוקה, זאת אומרת באופן של צדק עם כל העניינים בזה ואבו פקינג שהמשפט יישאר ועם קוימוי וזה הוא, הוא, הוא כביכול הרוויח הקודש ברוך הוא על ידי שהוא גילה לאברון קודם כל הוא גילה סדר שלחמים ועד כמה זה אפשר להגיע ואם זה לא יועיל סוף כל סוף אז, אז כאילו יהיה כל פנים בדרך הוידוע ושתיקה, יהיה הוידוע מאברהם אבינו שצריכים סוף לסוף לעשות את זה. אז מאמין המחסה עני לדבריהם, זה כאילו חפץ ללמד זכות ולהוכיח את צדקת המשפט עם הלימוד זכות לא יועיל. זה לדעתם. ולדעת רש"י זה כאילו... זה אינשו אב ובונים, לא נכון להשמיד את הבונים בלי להודיע לאב, ואם הוא יאור רחמים וכולו, אז מה טוב ומה נועם? כאילו זה בוודאי, אבל איכא הפירוש בעמא חסר לדברי רש"י זה אב ובנים. אב ופונים, רש"י ממשיך, שהקדוש ברוך הוא אומר, ואברהם הוי אוייה לגוי גודל, מתושגודל, זיכה צדיק לברוכו. היו והזכירוי, ולכוי. מכיוון שהקדוש ברוך הוא הזכיר את אברהם אבינו, הוא אמר איך אני יכול לכסות ממנו, אז הוא גם מעריק בשבחו, הוא גם, וזה אפילו זיכה צדיק לברוכו. לברוכר אם אתה מזכיר צדיק, זה זעיק לצדיק, הברוכר הוא בלחוי, אתה צריך להיות ברוכר בשביל הצדיק שהזכרת. אבל מרמי יחד, והוא הזכיר לו, בנגיע לעצם הכיסאוי או לא, אז הוא מעריק בשוחר. ככה רש"י מיישב את העניין הזה שמיד אחרי שהוא הוא מכריח את עצמו כביכול, הכביכול, לגלות לעברו מה שהולך להיות, אז הוא מעריק בשפוחו. אבל אומר, מה זה קשר אחד לשני? אומר, רש"י, זה פשוט איש כלל, בתהליה, זכה צדיק לברוכה. אתה מזכיר את הצדיק, אז צריך להיות יחד עם זה ברוכה. צריך ללוות את זה יחד עם ברוכה. אבל הוא אומר, הוא הזכיר את אברהם, אז הוא מעריך בשפוכו, והשפוכים האלו הם כאילו, איך אומרים, ברכה גם בשביל אלה שמזכירים אותו. רש"י אומר, הוא פשוטוי, וכי ממנו עני מעלים, אומר רש"י, זה הכל במה שלמדנו, עד כאן זה כאילו בדרך ראש. אבל ממש כפי פשוט של מקרא, כי פשוט הקדוש ברוך הוא אמר המחסה, אני, האם אפשר שנים אלים מהקדוש, מאברהם, והרי הוא חובב לפני לי יש גויי גודל, להספור לפי כל גויי האורץ. אומר רש"י, הוא חובב לפניי שהוא יהיה, uh, uh, בהמשך הזמן, הוא יהיה גוי, יהיה גודל uh, ורוב ועוצום, ושכל uh, הגויירות יתברכו בו. 아, פה רש"י פותח עם המילה חביב. אז זה פעם ראשונה שרש"י מגלה פה את המילה חביב, ועוד מעט אנחנו נראה ב... ב, ב, ב נגיע לזה, שזה עניין, האסקורס uh, שפוכו של אברהם אבינו לפי ממש הפירוש הקיפושות לדברי רש"י, יש להם כאילו נסיינה סתם על זה שהוא לא מעלים ממנו. למה אני לא, מאמין, לא מעלים ממנו? כי הוא מאוד חביב, yeah? שחביב, מראה על עניין סגולתי מאוד מאוד עמוק, מנהב כזו שבא בדרך חיבו, ועוד נעריך בקשר לעניין החיבו. בהמשך הדברים, אומר רש"י, הוא חביב לפניי, לי יש גוי גודל, כל כך הוא חביב לפניי, שאף שלעז אתה אין לו בונים, אבל בהמשך הזמן אני מתכוון לעשות ממנו גוי גודל, על ידי זה שכולם יתברכו, ועל ידי כך כולם יתברכו בו. עכשיו מזה רש"י כבר נכנס עם עוד, איך אפשר להגיד, מושג כזה, עניין החביבס. והחביבס הזה שהקודשפוח הוא כלפי אברהם אבינו הוא מה שגורם שהוא יהיה גוי גודל ושהוא יתברכו בו גוי הרות. האורץ זה מצד החביבס המיוחד שיש Uh, מהקודש ברוך הוא כלפי yeah, אברהם אבינו. עכשיו, מדוע החביבוס הזה, מאיפה ומאיזה טעם בא החביבוס הזה, זה הוא מסביר עכשיו, רש"י. כי הפוסק ממשיך, כי יודעתיו. Uh, זה מן הסין הסתם, על למה אני לא מכסה ולמה לא מנזל לפי שתעזור, yeah, למה הוא חביב לפוני, אומר רש"י, כי יודעתיו. ‫אז ידעתיב זה לא לושן ידיעו, ‫אלא זה לושן אה, חיבו. ‫ידעתיב הוא לושן חיבה. ‫כמי מידע לאישו, אה, אה, ‫זה אה, פרסיברוס, ‫בנגיד אה, נעמי ואלי מלך וכולו, ‫מידע לאישו, ‫הכוונה אה, מישהו שהיה... חביב אצל בעלו, מישהו שהיה מוכר בחביב אצל בעלו, והלבויאז מוי דעתנו, זה עוד פוסק שם, הבויאז הוא מוי דעתנו, הוא בן אדם מאוד קרוב וחביב אצלנו, זה היא אמרה אחרי זה לרוץ, שהם הגיעו לארץ, ומשה רבנו, אדואכו בשם אז כשמשה רבנו ביקש מהקדוש ברוך הוא להראות לו דרוכה בסיני, אז הקדוש ברוך הוא אמר לו, אתה לא שואל אדועיך בשם. וזה גם כן העניין של חביבה. למה אתה כל כך חובב לפניי? למה אתה כל כך זוכה לכל העניינים האלו? כי אני ידעתי אותך בשם. אז אם הם רואים שהחשיבות והחביבס כאילו נקרא בלושן ידיע. אומר רש"י, ואומנם האמס הוא שעיקר לושן כולם אינה אלא לושן ידיע. זה כולל גם את הפשט, אף שאני לומד שידעתי בכוונה חיבו, ואב המסוגלס כזה מיוחדת שנקרא חיבו, אבל זה לא משנה את עצם המילה ועצם פשוטי. כי בעצם פשוטי זה לא שני ידיעה. אז הוא אומר, זה גם uh, מסתדר טוב העניין עם הפשט בפוסק כפשוטי, למה? שהמחבב עש הא אדום אצלוי ויעידוי ומכירוי. המישהו הוא מחבב בן אדם, הוא רוצה שהוא יהיה קרוב אליו, הוא מקרב אותו והוא רוצה שהוא בסביבו הזה וכולי וכולי. וכו הוא אומר, הוא יודע אותו, הוא בא לידי ידיע פרוטיס בעניין האדם הזה, הוא מכיר לו, הוא בא לידי הכל המפורטס באדם הזה. אם כן, הראשון שלו חביבס וחיבו מסתדר טוב עם העניין שהוא ידיע. ולמה? עכשיו, כאילו רש"י ממשיך עם פשט הפוסק, ולמה ידעתיו? למה אני כל כך מחבב אותו? למען אשר יצווה לפי שהוא מצווה אז בונו אולי לשמור דרכי עד כאן אבל אומר הרש"י לומד שהמילה למען הוא כמו מין שיילה ו... ותשובה למען זה כאילו נשאינה סתם למה אני כל כך מחבב אותו שזה אפילו שאני יודע אותו בגלל שאני יודע שהוא יצווה את בניו אחריו לשמור דרוכאי. המאמר למען הוא מין תשובה על שאלה. למה אני מחבב אותו? כי הוא יצווה את בניו. זה הלושן למען הוא כאילו קורא גם את השאלה וגם משיב את התשובה על השאלה. למה אני מכיר? בגלל <coughs> שהוא יצווה את בונוב ללכת בדורכי. <coughs> עד כאן, אומר רש"י, ואם תפרשו כתרגומי, אם אתה תפרש את זה כמו התרגום אונקולס, יודע אני שיצא בבונוב וגומר, אין למען נופל על הרושן. אז לא יהיה פירוש. ‫בלושן למה, ‫אז היא אומרת, ‫לא יהיה אז ברור המילה למה. ‫מה הוא מתכוון? ‫שלפי התרגום, ‫התרגום אומר כי יודעתיו ‫והאם שלצווי של בונוב, אין המשך אחד, אין דבר אחד. ‫אני ידעתי שהוא יצווי של בונוב, זה אני אומר ‫שאני לא יכול לכסות ממנו. את מה שאני עושה, אז אני ידעתי אותו, ומה אני יודע? אני יודע שהוא ייצב את בניו אחריו. אבל אומר רש"י, אם זה כך, אז שיצב את בניו אחריו, הוא מין פירוש, הוא המשך פירוש לידעתיו, ידעתיו. ומה ידעתי, כאילו מהו הפרט uh, uh, uh, בידעתי, פר, ידעתי שהוא יצווה את בניו. אומר רש"י, אין מקום למילה למען פה באמצע. אבל אם אנחנו אומרים שידיע הוא לא ידיע גרידא, אלא ידיע הוא אינס כזה, שהוא אוהב את אותו מאוד ומחווה אותו בצורה מיוחדת, ואז אתה יכול לפרש את הלמען, כמו אמרנו, שי לו בתשובה. למען אשר, וזה כאילו מין תשובה על למה אתה מחווה אותו כל כך. אבל אם העניין הוא שאתה יודע שהוא יצב את בונו, אין מקום ללמען. אבל אומר, התרגום מפרש את זה בפורשות, אבל פירוש שאין המשישף, אומר רש"י בלושן הלמען הזה. עכשיו צריכים להבין קצת בפירוש העניין למה רש"י כל כך נזהר ולמה רש"י נכנס לכל הריפס הזה לעומת שידעתי והוא בעצם פירוש אחר, לא uh, עצם הידיע מה שיהיה עם בונו, אלא הוא עניין בפני עצמי שהוא אוהב ומחבב את אברהם אבינו, ובקיטור מזה אנחנו שואלים למה אתה אוהב אותו, בגלל, אז הוא אומר, יש מקום לומר, למה, למה רש"י נכנס לכל העניין הזה? כי אם אנחנו לומדים כמו התרגום, אז התרגום אומר שהקודש בו הוא יודע כשהאברום אביני יצא ואיז בונו. אבל הוא אומר, יש כאן שאלה שמתעוררת, ואפילו הראשונים מדברים על זה, וגם האחרונים מרגמים על זה, וגם בחסידוס, איזו זה אריכס, אז אם כן, כאילו, יש כאן שאלה הידועה והמפורסמת, ידיעה ובכירה. אז אם כן, אם הקדוש ברוך הוא יודע כשאמרון אבינו יעשה את זה, אז אין לו ברירה לעשות את זה. אז uh, הוא מוכרח מכיוון שהידיע שה, אל יוינה יודע בו שזה מה שיהיה, אז זה מכריח אותו uh, לעשות ככה. Uh, אז אם כן, אין כאילו, אין אישור נוכל לכל, חוץ מהמילה מה, למה. אבל אם, אם אנחנו לומדים כמו רש"י, שזה לא כך. אלא שהוא אוהב את, את, את אברהם אבינו, הוא שואל למה הוא אוהב, כי אברהם אבינו יעשה כך ו... וכך. אז אם כן זה מעביר את זה, יהיה לגמרי בידי אברהם אבינו, כאילו לא הידיעה פה הייקה, אלא פולס אברהם אבינו. אי, מה יהיה עם עצם העובדה שהקודש ברוך הוא יודע, בלאו הוא יודע את הכל, זה עניין אחר, אבל זה לא שייך. שעצם הידיע פה יכריח את הפעולה הזאת. ועוד יש רכוח פילואיס לזה, רש"י אומר יצא ולושן הויבה. רש"י אומר שזה לא בעתיד. הלושן למען אשר יצא ועזבנו, הכוונה שהוא עושה את זה עכשיו. לא שהוא יעשה את זה בעתיד, אם הוא עושה את זה עכשיו, מסתבר הוא גם יעשה את זה בעתיד, אבל לא שהוא עושה את זה עכשיו, יצא ולושן ויבר, כמו ככה יעשה עיר. נו, no, איפה כל החב"דניקים? יעשה עיר. זה פוסק חסידי, זה כתוב בשאר העיר הזה, לא אמונה. אל תראה ומביא מזה שהיוד בהתחלת הפועל יכול להעלות על הויבר, תמיד. לא שמצפים לקראת העתיד, אלא זה דבר והויבר. אבל אומר פיליפלוס, רש"י מביא בדיוק זה. הוא אומר שיצא וכאן, זה הכוונה שהוא תמיד עושה. ככה, לא שהוא יעשה, אלא שהוא עושה. המאמר, שוב, אין כאן קושייה מידי ובכיר, כי אברהם אבינו לא כבר עושה את זה, הוא עושה את זה כל הזמן. לא מדברים על זה שהקדוש הוא יודע שהוא יעשה את זה, אלא הוא עושה את זה מצד עצמו. הוא עושה את זה בכירוס הוא אומר, מזה רש"י משתמט מהקושייה של התאגר. ודכס האינם, אם מזבורנו בזה טוב. הוא משתמט מהקושייה שיש על התארגום. אבל לפי זה רש"י אמר בגולוי שלא לומד כמו התארגום. וזה דבר בלתי רגיל שרש"י ממש יחלוק באופן גלוי על התארגום, אבל ככה זה רש"י מבין את כל הפוסק באופן כזה שהוא משתמט מהקושייה הזאת. עצר, אומר רש"י, עוד פעם למען הובי, יש עוד למען בפסוק, אז מה זה הלמען השני, אומר, גם כן בדרך כלל, אומר רש"י, למען הובי, כך הוא מצווה לבנו. אז אברהם אבינו מצווה ברושם הוי, יהיה לבניו, שמרו דרך השם, תשמרו על הדרך של הקודש ברוך הוא, כדי, הוא לומד למען פה בפשטה זכי פשוטה, כדי שיורה השם על אברהם, שהשם יביא על אברהם את כל הברכות שדיבר עליו. על בייס אברהם לא נאמר, לא נאמר על כל הבנים שיהיו אחרי זה אלא על אברהם. ופה מדובר על בניו, הוא מצווה לבניו, הוא אמר, היה צריך להיות כתוב למען יביא על הבנים, או <laughs> למען יביא על בייס אברום, גם אברום גם אברום. למה רחל אברום? למדנו כל המעמיד בן צדיק, מי שמעמיד בן שהולך בתרכיו ושומר בשלמת וחתר המצווה, כאילו אינו עומד. שואל המלאכר, yeah, כאילו אינו עומד. אז מה אומר, הברכה הוא לאברום לכל הדרס, כי אברום חי בכל הדרס, הוא לא מעז. כי יש לו בנים ששומרים את דרכיו, אבל הוא אומר, הוא אינו מעז. הוא בחיים, לכן הברוכה הוא לאברום, לא לבניו. אבל לבניו בדרך ממילא, יהיה. אבל אומר האיש כאן שתי שאלות. השאלה הראשונה הוא שרש"י אומר שהוא מצווה לבניו שמרו דרך הבן כדי שנזכה בכל הברוכות. יש פה שאלה מאוד, איך אומרים, בולטת, והשאלה הבולטת הוא שאל תהיו כבוד עם המשאם של מוצריו על מנס לקבל פרס. ואם אנחנו אומרים כאן שאהרון מצווה לבנו על מנס שהכוונה כדי שיובי או אברום כל הברוכס אז אם כן כל הפלא הזה שלמדנו וכל המילה שהקודש בו הוא רואה באברום שהוא מצווה את בניו האיש בסדר כמופס הוא אומר שמרו דרך השם כדי שתקבלו שת, את, ה... את כל הברוכס ככה אומר רש"י מפורים וכולם מקשיבים אסיף שכר חומר מביא את הקושיה הזאת ומביא טרס מה... מאמר רמי פראג על זה, וכולי וכולי, כולם מקסים את החושייה הזאת. נוסף על כך, הרסי אומר, שלמדנו מזה, למדנו, זה עניין שאפשר להסיק בדרך לימוד, שככה הפוסק מגלה לנו בדרך לימוד הרוגיוא בעניין הפסוקים. לא שזה איזה סגולה נפלאה או איזה משהו, אלא ככה הפוסק מלמד אותנו, הכל המאמין בין צדיק כאילו אין עומד. Yeah? אבל אומר, לא רק שאנחנו רואים שאצל אברום הוא כך, אלא הוא אומר רש"י, אברום אבינו בפוסק בתל בא ללמד. אז אם זה היה ארץ אברום אבינו, אז יש להסיק מזה, שכן זה איזו קור בן אדם. שיהיה לו בן, צדיק, והוא ממשיק את דרכיו, אז הוא אין עומד. Yeah? וזה, כאילו, זה פלא, זה, זה טוב, לא רגיל שבן אדם לא עומד בגלל שבונו הולכים בדרכו, uh, ולכן yeah, היה צריך להיות באיזה ביו, איזה משהו. אנחנו מדברים בשורה בין חומש למקווה, yeah? אומר רש"י, לא, זה מובן, מלמדנו, רואים מפה. שיש ניטחיוס מסוים בחיי בני אדם על ידי בניהם. ואם כן, היית צריך להגיד, yeah, המסר שלו חי, או <תקש> <תקש> איך אומרים, הדוגמה שלו חי בבנה וזה, אומר רש"י לא כאילו הוא, אין לו אז אין הכנה מזה כתוב בראש כאילו. לא כתוב מה מי ש... אבל אורכופונים זה דבר תמוה וזה דורש ביו, בדיוק מה רש"י ראה פה, שזה מלמדנו, הפוסק, עניין כזה כל כך עקראי וסגולתי, שאם יש לך בן שהולך באופן של צדיק לגבי מה שאתה למדת אותו, כאילו שאין עומד אדם. הוא אומר עד כאן זה הדיוקים ברש"י, אז רואים פה עניינים נפלאים שרש"י עומד על העניין הזה שידעת אם זה חיבור ועל ידי שהוא לומד שידעת אם זה חיבור הוא משתמט מכמה קושיות והוא משתמט מהקושייה שיש על התרגום אבל אחר צריכים להבין את זה גופה, מהו הכוונה של התארגום. התארגום הונקלוס היה אדם גדול מאוד, הוא היה... היה, אישיות עצומה, וזה, איך הוא כותב בפשיטס וידוע, עד כמה שבפירוש ההיא, התארגום נמנע מלהגיד שום דבר שיכול להיות איזה קושייה על הלקוז. בכל מקום שכתוב שידבר הוא ממלל או לפני השם או כלפיו או לפני, לא שהוא בעצם עשה את זה, הוא מאוד מאוד נמנע מכאילו התרגום שיש שום קושי בנגיע אל הקורס, שיש שום דבר בלתי מקום. ונגיע ללקוס. ופה הוא אומר דובר שמיד מעורר הקושייה, אם הקודש בו הוא ידע, אז אם כן מה היה לזה רב רוב אבינו ומה זה קורה יצא ואז בונו, זה היה בלובי צריך להיות, כי הידיע, וכל ה... אם הקודש בו הוא יודע, אז הבכיר, איך מתאים הבכיר, והנה חנמי, יש על זה תירוצים. אבל הוא היה יכול לחייר, לומר את זה כמו רש"י או בדרך אחרת, למה התרגום בחר לומר באופן ישיר, כאילו המכניס אותו לעניין הקושייה והשאלה הזאת. אבל עוד נעסוק בזה בהמשך העניין. אופן פנים, מזה, וגם צריכים להבין מה זה העניין הכי בו, מה, מה העניין הכי לפה ולמה רש"י אומר את זה פעמיים ומדגיש את כאילו כל המפתח לעניין כזה עניין החיבור ועל ידי זה מתיישבים yeah, רוב העניונים ורוב הדיוקים וגם צריכים לה, להבין מה זה שומרו דרך השם שמרו דרך השם ואיזה? לעשי צדקו הוא, הוא משפט Ja, שכל הדרך השם בעיקר מתבטא בעניין זה שאתה עושה צדוקה yes. ועל ידי זה משפט. ויש מקווים בכסובים שאנחנו מוצאים משפט לפני צדוקה. משפט הוא צדוקה. ופה זה צדוקה הוא mm -hmm. משפט, אבל בוודאי בסדר זה גם יש איזה, איזה לימוד עמוק. אנחנו פונים, זה הדיון עד כאן. ונגיע לרש"י. עכשיו בא הרמב"ן, והרמב"ן טוען שהכוונה uh, uh, uh, כי יודעתי והכוונה בכל זה שהקדוש ברוך הוא uh, זכה. דרך אגב, uh, לפני שנתחיל עם הרמב"ן, כדאי להזכיר את הידוע שהבעל טוב אמר על עניין uh, זה שרש"י אומר זכר צדיק לברוכה שזכר צדיק לברוק uh, על ידי שהזכירוי, uh, בירכוי, למה כל השבחים האלה, אז אברסנטוב uh, אמר שזה ידוע שיש גולה גדולה לספר על מה זה צדיקים ומה זה בכלל, מה זה בני אדם הניילים שאם אתה מספר בשפחם והמעשיהם, הטייבים וזה, אתה גורם לעלייה בנשמאסם, uh, למילא. זה, uh, העיקר שהמאיסים יהיו אמיתיים. אבל עצם הסיפור, המאיסים, uh, הם טייבים. ואפילו הם לא אמיתיים, הם יכלו להיות <laughs> מצד גודל הבן אדם ההוא, גם זה uh, נכנס לשפון. איך <כף> אומרים, גם זה מתקבל. אומר הבעל שם טוב שיש עניין שכאשר אתה רוצה לגרום עלייה וברוכר מסוימת באיזה בן אדם, אם אתה מספר בשפוכר, אז זה גורם לו ברוכר ועלייה כביכול. אפילו הוא נמצא עדיין בזה, הוא אין לו, אפילו הוא עוד לא הסתלק. אף, <אף> שאיקר העניינו בנגיע לאלה שכבר נפטרו, אבל אורך הפודנט זגו, אז הוא טוען, למה הקודש ברוך הוא יהרג פה בשפוחר? כי הוא רצה שאברם אמין יפלל בשיעור סדום, הוא רוצה להעביר פה, אברם אמין לו עוד שלב בגדלות סעי והשפעות שלו, היה לו איילון וזה, אבל הוא אומר, הוא יהרג בשפוחר על מנת להמשיך על ונשינו שכוח מן השמיים. עד כאן דברי הבעל שם דווקא. המאמר מזה משתמע שאינו חנמי לא מעריכים בשפוחו של אדם על מנת להימנע מלושן הורף, והוא כמבוא אבל אין יש עניין לדבר בשפוחו של מעשו ופעולו של אדם. בזער האילם התקתי, uh, בוודאי אחרי uh, שהוא כבר עזב את uh, זער האילם, או כל פעם uh, הוא היינו בגולי בזער האילם, זה בוודאי. אפילו אלה הנמצאים uh, לספר בשבוחם, uh, זה גורם להם uh, uh, כביכול שהקודש ברוך uh, פונה אליהם באיפה מיוחד, מלמעלה, ומובא אז עניין ניפולס של אברסנדר ואומר, לדעתו הקדוש בא והריג בשפח האפו של אברון אבינו כי הוא רצה להעלות את אברון אבינו, היה לשלב גדול למעיד באביידר והסכסו, והסכסו, והסכסו, והסכסו, והסכסו, והסכסו, היה הוא אומר לה, הזכר את שוחר. הפעם הייתי אומר דבר כזה, כולם היו מראים איזשהו... זהו, היו נופלים מהכיסאות, אז אני רואה שכולם פה מאוד בעלי מרכן, כולם נשארים ככה בתכלס, אה, זה, זה, מה, כן, זה לא בדיוק בשבילנו, אנחנו בעלי מרכן, גדלנו, זה רק בעל שם טוב, זה. ככה, פעם היה לי טוב הוא היה שומע איזה נקוד, הוא היה קם, מסתובב כל החדר הזה. הייתי מיושב, קשה לדבר, ככה הוא אמר לו, אני צריך להתיישב עם זה קודם, זה פיליפלאו, הוא היה, באנגלית הוא היה אמר, this is amazing. זה מפליא, ככה הוא היה, מסתובב כל החדר. פה בראשם, בעלי מויילן גדל מפה. אנחנו פונים עכשיו אנחנו הולכים הלאה והרמב"ן, בא הרמב"ן, הרמב"ן אומר שידעתיו זה רושן ידיע, רושן ידיע כביכול כפשוטי, הוא רושן השגוחה, והוא מראה על עניין השגוחה אל יינה, והכוונה בזה הוא באופן כזה, ופה הרמב"ן הוא שם, איך אומרים, יסוד גודל בנגיע לכל טרס אשגוחה. והרמב"ן אומר שכל הבעלי חיים וכל הזה, הם ניתנים למקרים. זה מה שהוא קורא, את זה יכול לקרות כל מיני דברים כאילו, בלי חישוב מסוים, כאילו. אבל כשבואים לבני אדם, אז מה קורה איתם? אומר הרמב"ן, אלה שחיים, כמו שאומרים, לפי המקרים, זאת אומרת, זה תלוי איך אתה בונה את החיים. אם אתה בונה את החיים, שאתה שואף לקשר עם הקודש ברוך הוא, אתה שואף ל... איך אומרים? איש קשר באלוקוס, אבל מילא השגוח עליך מן השמיים מתעלה, ונכנס לדרגה גבוה יותר. אבל אם אתה נשאר בטבע הדבורים, משהו קורה בעולם המקרים, כך הוא קורא את זה, בעולם המקרים, סתם כובעי זכן, אז אתה, איך אומרים, אתה נמצא בתוך עולם המקרים, ואי אפשר לדעת מה, כאילו יהיה, אבל אלה שמתקשרים, ואלה שנקראים חסידות, של הקודש ברוך הוא, עליהם הוא שומע כל הזמן ועל כל פעולה ועל כל מחשבה, דיבור או מה זה שלהם, יש אשגוח המיוחדת עד מעיד, ולא יקרה להם שום עניין בלתי רצוי, מפני שאין בידו של הקודש ברוך הוא. זה עניין, מה שנקרא, אשגוח המעולה, מעיד, שיש על חסידו ואלה שדבקים בו. וזה דבר מסתבר, אם אתה, אם אתה מתבונן בזה, אם אתה מדבק את עצמך בקודש ברוך הוא, אז אתה דבק בו, אז כאילו הקודש ברוך אה, שם לב כביכול אליך יותר, כי אתה נהיה אה, כאילו אה, אה, מקורביו אמיתיים אה, של הקודש ברוך אבל כל שהדבקת שלך באלכוס עולה, אז גוחר עליך גם עולה, ומישהו חסידו של הקדוש ברוך הוא שם לב עליהם בכל פרט ושם שלא יהיה חוליד לשום דבר בלתי, בלתי טוער. אבל אומר לזה כי יודעתי, אני יודע את אברהם אבינו והכוונה הוא מאלה ששומרים עליהם בתכלס ‫בכל פרט ופרט. ‫אי, למה זה? ‫למה אברהם אבינו ‫זוכה לשקשש כזו? ‫בגלל שהוא מצווה סבונו אחלו. ‫הוא אומר, זה קצת קרוב קצת ‫לפילוס התאגום, ‫אבל אם יותר כאילו נשיא נסתם ‫ויותר שיטה כאילו בתוך זה, ‫שעל ידי השמירה והשגוחה המעולה, מהקודש ברוך הוא, אברהם אבינו יזכה לכל העניינים שיבטיחו לו, ולמה? בגלל שהוא גם עשה את שלו על מנת לעלות בדוויקס, ומה זה שיצא ואז בונו אחריו. ופה יש מין מין מה עם המוזגה, הרי הקודש ברוך הוא אמר, אברהם אבינו, לפני כמה פסוקים, שהוא יהיה על גוי גורל ועוצם ברור. וגם הוא אמר... וכל מיני פסוקים ומקיימז, כל החסד וכל ההשפועה באילון וכל המחנוסס הלכים וכל הדברים הטבעים והיופים בייזה שאברהם אבינו עושה, והוא פה רוצה לסכם את כל הטעם למה אברהם אבינו דובק כל כך בלקוס ועל ידי זה הקודש ברוך הוא משלם לו כאילו באשגוך המאוד מאוד מעולה למה זה? כי יצב עץ בונו, אך רוב הוא יאמר להם שומרו דרך הבית. אז זה ידוע שהקושי הזה מוקשה בחסידות גם כן, הרבה מקסים את הקושי הזאת, לכן זה לא יקש בוחר שלנו, לא מבין. זה שהוא יצב את בונו זה טוב הנעלה, אבל יש עוד הרבה שפכים בנגיעה לאברהם אבינו, על המטרקיה יהיה השבח הזה. טוב, אני רואה ש... יש לי סגולה שיש מה שכתוב, sleeping tablet. sleeping tablet זה הכוונה שבן אדם לוקח איזה דבר וזה כאילו מדהים אותו בצורה מאוד מסותרת ויופי וזה. אני רואה שכל הדיבורים שלי זה כמו sleeping tablet מאוד מעולה, שכולם נרדמים, אז אולי... נחשוב פעמיים, אם השיר יותר מדי כבד על כולם, אז אולי יש לה הרל. אבל אופן פנים, אז אסינוס מדייק שזה לא קורא לכל איכא הגדל של אברום ואף הוא בקין, הקדוש ברוך אומר, לא, בגלל הדבקס הזה, אני ידעתי ויהיה לה מעולה עד כאן ולהבא הקודש פה הוא ידקדק וישמור על אברום לא אבינו בתכלס. וזה ככה לומד הרמב"ן. בא רבנו בחיי, והרבנו בחיי כדאג הוא ילך בדרך הרמב"ן. נו, אז עכשיו יש דוב החודש. מקודם עם, ישנו, עכשיו כולם עזבים <laughs> את השולחן. אז בא אה, רבנו בחיי והוא כיצד, איך אומרים, מתקן את לושן הרמב"ן, הוא אומר שזה השיטה של הרמב"ן, עמידי ונגיע להשגוך הפרטי. הוא אומר שהרמב"ן לא מתכוון לומר שהקודש ברוך הוא יודע את כל מחשבוי סום וכל דיבור עם וכל מה שקורה עם כל בן אדם. זה הקדוש ברוך הוא בוודאי יודע, אבל לפי המחשובת והדיבורים והמייסים שלך וכולו, הקדוש ברוך הוא כביכול מבחין באיזה כיוון אתה, או באיזה, איך אפשר להגיד, באיזה מסגרת אתה. הוא אומר, אם אתה מסגרת כאילו אילם כגוילם, אתה בתוך האילם וזה מה שאתה חפץ, הוא אומר, הוא מוסר אותך, אדרבה, תהיה בזה. תהיה בזה ותמצא בזה. רב אומר, אתה ניתן כאילו לעניוני טבע גוברים בחיים שלך. אבל אם הוא רואה שאתה רפץ בדווקז, רב כמו שהסברנו, אתה עולה, ואז הרש גוחה הוא מיוחדת מאוד, עד לשלימס הרש שהקודש ברוך הוא ממש משגיע בכל פרט ופרט. למעליוסה הכי גדולה, לשמור אותו מכל uh, עניין רע, ואף שיכול להיות ניסויין ודברים כאלו, אבל זה הכל רק לטבע, ורק להביא לעליאס אחרי uh, עליאס. כך הוא מסביר על uh, רבנו בחייה. אבל הוא אומר, רואים שאם כן, אין uh, uh, מרחק כל כך עצום בין רבנו בחייה לשיטה זרבחסון ונגיע לעניין השגאה הפרטית. ויש שיחה מהרבי על זה גם. כשהרבי, יש שיחה בנגיח, אני כבר לא זוכר באיזה, אבל זה בוודאי שיש שיחה כזו, כשהרבי מיישב שהרמב"ן והרבנו בחיים בעצם לא חוקים על הבעל שם טוב, הם רק אומרים את זה בדרך אחרת, והדגושה שלהם הוא כצד באופן אחר, אבל סוף כל סוף גם האם ‫לומדים שיש אש כוח ופרוטס על הכול, ‫אבל הם כאילו מיישבים את זה ‫שיש לאדם גם כן כוח לשלב ‫את אבן אש כוח, באיזה כיוון זה. ‫אתה, אתה איתנו, אתה לומד מה שאנחנו לומדים. ‫אז אם כן, היוצא לפי זה, ‫שזה חידוש גודל ברמב"ן, ‫והרבנו בחיי, ונגיע לעניין האשגוחה. אבל הוא אומר, כי ידעתי הוא הכוונה שאני שם אותו באשגוחה, כי עליינה. נשאין סתם לזה בגלל שיצא בעזבונו אחרוף, למען, וזה הטעם, למה אני אביא אליו את כל הברוכס ואת כל העניינים האשגוחה טובים, בגלל שהוא כל כך דבק בי, אז האשגוחה מגיע אליו. עד כאן דברי הרמב״ם. ועכשיו ממשיך, איך אומרים, הרבנו בחיי והוא מוסיף עוד נקודה שזה גם כן מאוד מאוד בסיסי ומאוד מאוד נוגע לכלול סניון איך אומרים, המסרס מידו ידו. הוא אומר שלמען השייצב עזבונו לשמוע דרך ורש"י אומר שהוא יאמר להם שמרו דרך השם שמרו דרך השם עכשיו אברהם אבינו היה לפני מה אתה מתאר אבל הוא אומר לכן דרך השם עוד לא ידוע בדיוק מה זה בכל הפרטים בדיוק מה זה דרך השם עם כל תרי הגמית וכל סניפיהם וכל העניינים המצטייפים וכולו עוד לא היה בגולי בוילון. אברום אבינו שמע על כל התלקולו, היה בידיעה מסוימת שהיה לאברום אבינו, אבל עדיין לא היה מתנתן. אבל אומר, מה זה העניין אשר ייצב עז בונוב, מה היה לאברום אבינו כאילו לצווי? הוא היה יכול... להגיד, תראה, חבר'ה, זה האויבים שאני, תהכו לו פי דוגמוסי וכו' וכו', ציבו יצאווה, ברושם אויבה, לדברי רש"י, שמו דרך השם. אז אומר רבנו בחיי, ה היו כאלה אנשים שהם ובקסידוס כתוב שהם הכינו את מטן טרר. הוא אומר, הם הכינו את מטן טרר בימים כזה, שכל מה שאברהם אבינו אמר לבונוב, זה נהיה עצם הטר. ואף שהטר עוד לא ניתנה, מה שאברהם אבינו ציווה לבניו, ואמרו, תעשו ככה וככה, זה <coughs> או אחרי זה, זה, זה, איך אומרים, חזרו על זה במטן טרר. הוא אומר, זה מקבל. את המצב שהוא דורש צבועי, איך אומרים, ההבדל בין ציבועי ללא ציבועי, זה מקבל לא זאת ציבועי, או הוא עצמו נהיה תוירס אמס על כל הדרך, וכל יהודי חייב לשמוע את זה, למה מפני שזה מסוירס, אברום, יצחו ויאנקל, אם זה מסוירס מאברום, יצחו ויאנקל, זה גופה של תוירס. אבל אומר, אומר הרבינו בחיי שכל העניינים שהאוויס אסור בדרך ידיעוסון לשמוע את הטרר, שזה לא יהיה עד לפני הטר, זה הגופה, זה מחייב את כל ישראל וכל הטרס, ארוך הפנים לשמוע ולשים לב וללכת בזה כאילו שזה הטר עצמו. ויש לחקור בזה הרבה מה קרה על ידי מטר ומה השתנה ומה לא השתנה כי הרמב״ם כותב בפרק גיד הנושה בפירוש המשנה שם הרמב״ם כותב כי שכל מה שאנחנו עושים היום זה רק בגלל שכך ציווה משה רבנו ולא בגלל, בנגיד לגיד הנושה כתוב אי טוליהו הוא אומר, לא בגלל שזה כתוב בעצם ליאנגה אבינו, אלא שציוו... אבל רבינו בחייה אומר שמאנגה ויאנגה אבינו עשה את זה, זה מוכרח להיות חלק מהטויר. שאין הכנה מעצם גדר העניין ישתנה, אבל לא טויכן ונוייסה הדובר, זה נשאר לכל הדרס, טויר הסמל. אבל הוא אומר, אשר ייצא באז בונו ושימרו דרך ה' וכל העניינים האלו זה כאילו תרא אמיתי אז וזה נהיה חיוב על כל הבונים שימרו דרך הוויה דרך הוויה עוד לא היה זה כן היה כי כל מה שאברהם אבינו עשה ובפרט הוא אמר לבונו זה עלינו חויבה ממש כחויבו של תרא כפשוטי כדברים ש... שנאמרו בסיני, רק שיכול להיות שעל ידי שאומרו אותם עוד פעם בסיני, יש להם גדר כצד אחר, אבל עצם מציבו ינשאל. עד כאן דברי הרבנו בחי, וגם זה חידש נפלא, אבל הוא אומר את זה בשם הרבנו חננה, הוא, הוא, הוא אומר שרבנו חננה הוא אמר את זה, ולא יכולתי לעיין במקור הזה כי לא ידעו לי בדיוק היכן הרבנו חננה על אבל יש לעיין בזה אלכופונים כך זה דברי ה... זה. אבומר, אם כן, אנחנו רואים כאן שהעניין בונה את עצמו באופן כזה, שזה יסוד, למען יצב איזבונו, הוא יסוד של כל הגדלס של אברון אבינו, ועל ידי זה הוא קבע את כל האתר שיהיה אחרי זה. רק נשאל, אבומר, אז זה איכא הגדלס. אומר לפי זה, כה הוא שר יגד לזה של אברום אבינו נקלע, יהיה בגד לזה, כי מה שהוא עשה בגלל שהוא יצווה, כל מה שהוא עשה עם ערכים, ולכן הרמב״ם כותב באיכלס אבל לזה, מודיעין ממש, בסוף כל המשנה הוא כותב את זה הרמב״ם, שהכנוסס ערכים ודיגה לאנושים שבאים בקדש בית חור וכולו הוא חוק שחוקק לנו אברום אבינו. Mm. הוא חוק שחוקק לנו, עבור ממנו, אין שכח נוססר. ואתה צריך לשמוע בהזדמנה זו, כי הוא החוק שכוכך לנו, אברהם אבינו. אז uh, יש מדקדקים בזה, הוא יכול להגיד, זה המנהג, זה הנוער, זה היידישמידה, זה מידה של יהודים, הוא אומר, לא, הוא חוק שכוכך לנו. הרואים שמה שאברהם אבינו נהג, או מה שהוא היה, uh, uh, uh, uh, יש לו חייז בזה וכולו וכולו, זה נהיה החוק. לבונוב אחרי זה באופן של ציווי אמיתי למעלה מטענבדס. חוק, זה העניין של למעלה מטענבדס לגמרי. אבל אמרה, זה לשני התואר של הרמב״ם שם באיכות עובר, בנגיד להקנוסטוסרחים. אבל אמרה, רואים לפי זה שמה שאברהם אבינו נהג והוא עשה, מכיוון שזה בא בתוך הציווי שהוא ציווה לבנו, אז זה כאילו כולל את הכל. הוא אומר, כה הוא גדלוסי, שהרב רום לא אבינו, מתבטא בעניין זה, ובא כאילו דרך זה לכל העולם ולכל הדרך. אבל אומר לך זה דבר פלא, שכאילו מסכם את כל העניין הזה בדרך אם כן, יש לנו... לשים לב למה שרש"י אמר, שהוא אומר לבואנים, שימרו דרך הבית כדי שזה יבוא על, רום, על עצמו כאילו, אז אם כן יש כאן סייל של אבונים uh, uh, שמשמשים את הרב אמנת לקבל פרס, אז uh, מאחר שאני אוהב קצת עניין הדיקטוק והפופו, אז אני ראיתי ספר אחד שמתרץ את הקושייה הזאת, uh, וזה בדרך, ה, איך אומרים, הפילפול טיפה, אז נאמר את זה מרוב החביבס, ואחרי זה אולי אפשר לתרץ את זה בצור הנעלה אה, קצת יותר. והוא ביום כזה, כתוב שאיכא העניין היה שומר דרך השם, ואז זה ואחרי זה משפט. Yeah? אם אתה רוצה לה, משפט חריף, רק עם צדוקה מקודם, רק תלך בחסד קוידם, אחרי זה תראה מה יש לדקטינג פה ושם, אבל קוידם מהנוכר יהיה חסד, צדוקה, עניין של השפועה. אבל אני עושה שפע תלמידי הזמן לדייק בזה. אבל מראה, איכא העניין של אברום אבינו, אם כן, היה עניין הצדוקה. עכשיו, יש גיבור, אפילו פלויז, במסקט הראשון וגם בפסוחים, יש דבר דומה לזה. יש גימונה שאומר, שאיך אומרים, איך קוראים אותו, דליוביץ', אני חושב שזה היה דליוביץ' דרי, המלך פרס, שהוא נתן רשות לבנות את הביזמית, אחרי זה אכשוורש, <אח> הוא ביטל את זה רחמונא נטלן באמצע. אבל <אח> דריובש נתן רשות לבנות את בית שני. אז יהודים כבר עלו והיו כבר רצו שכבר להתחיל, ובאמצע בניין עמידוש, אכשוורש, הראשון חתך את כל העיני וכו', כידוע, עומר פוסו. אבל אומרת הגימונה, שדליובש הוא היה מלך טוב, הוא היה כאילו מלך הגויים צדיק uh, כביכול, היה, היה טוב. אבל הוא ביקש שישימו כמה קורות וכמה אבנים בביס המקדש על שמו, ושיקרא השם שלו על זה, ובשכות זה הקדוש ברוך הוא יעריך את מלכותו והוא יהיה מלך uh, מנצח בכל העניין. ככה כתוב בגימורה שהוא ביקש מאלה שבונים אומרת הגימונה מכאן שהחמיץ, מכאן שדליוביש הוא היה מלך טוב אבל עד כאן, אם הוא אמר דבר כזה סימן שהוא כבר הרשיע, הוא כבר לא צדיק יותר שהחמיץ מלך חומץ, הגימונה נפביתת, כבר לא טוב אשר לדגמון, מה לא טוב וזה? הרי יש לנו ברייזר. הברייזר אומר, הנוי זה צלע לצדוקה, על מנת שיחיה בנוי, הרי זה צדיק גומר. אפילו אצל ישראל, מישהו נותן צלע לצדוקה, על מנת שיחיה בנוי, שהבן שלו יהיה בריא וימשיך לקיות, הוא צדיק גומר. אז יקראים, מה הוא לא טוב? הוא ביקש... יש שיזכירו את מרקוסי וזה וזה, אז אם כן, מה ההבדל? מה לא טוב? זאתי גמרא, נו, מישהו יודע את התירוץ? הגמרא אומר, כאן בישראל, כאן באום ישראל. כאן בישראל, כאן באום ישראל. ראשי מסביר, כפתר ואופר, ראשי אומר, אייזו ישראל. יכול להיות שהוא נותן סדוקר, אבל הוא נותן את זה עם איזה טעם, הוא רוצה שיהיה לו איזה ברכה מזה. נגיד שהברכה לא יהיה. Okay. שמשום איזה טעם הקודש בכל זאת לא ייתן לו את בחסדות, okay. מה הוא יגיד? הוא אומר, נו, no, לא היה לי את הסכוס, אבל הוא בוא לו כל הפרקס מצווה, היה לי, היה לי מצווה שנתתי צדקה. זה איך הוא אצל הגוי, הוא ייתן על מנת שכל זה, אם זה לא יהיה אוכל ווי, הוא יהיה I want my money back. באמת יש ביטוי, תחזיר לי את הכסף שלי. אם כן, לא נתתי, אם הוא לא נותן בחז, אז לא. אבל מילא הגוי יקרא תגר, הוא יתקרץ על עצם הצדוקה, שבקשה שלא יתמלא. אז אם רואים לו זה. שיהודי שהוא מוסר והוא נותן צדוקה הוא מותר שיהיה לו איזה בקושת צדודית בזה כי סוף כל סוף הוא מתכוון רק לעצם העניין למה? כי צדוקה זה עניין עצמי אצל ישראל אצל היהודי להשפיע ולעזור לשני זה עצם עניין כמובן בתניא בפרק א', אפילו מצד הנפש הבאמי יש יהודים הם גאים לאכסודים ורחמנים. אומר ככה אומרת הגמרא. עכשיו יש עוד גמרא, אם פרשמתם בשגמרא, יש עוד גמרא במסקט התייניס, שהגמרא אומר שמה שדוקה הוא המצווה היחידה שאתה יכול לבקש מהקדוש ברוך הוא שהוא ייתן לך איזשהו... וזה לא רק, לא רק מותר, אלא כל שפוחו אפילו מבקש שתעסק ככה. שתן, האיקר שתצא דלקה. אה, אתה רוצה, חנוני נא בזויז. אתם יכולים 예, לבקש ממני את זה, ואני 예, עומד בזה, למלא את הטוחס, הריקוי ברוכה עד בלי די, ככה כתוב בגמרא. שאף שאתה עשית רק בשביל זה, רק בשביל הברוכר שיגיע, אבל שמה זה לא צדוקה, בדיוק זה מייסר. זה מייסר מהתבואה שבאה מהסודית, אבל אומרים שמייסר ומייסר כסופים זה אותו הדבר. ואומר, זה גם מדובר בצדוקה, סימן שאתה יכול מלכתחילה לסמוך. איך אומרים? לתת. על מנת לקבל פרס. הוא אומר מלכתחילה, והקודש ברוך הוא אפילו... והוא אומר, הקודש ברוך הוא שאדרבה זה יהיה עד בלי די. אבל אומר, הספר הזה שאני ראיתי, אז הוא תמיין באופן כזה. מייחד וזה, צדוקה, לפני משפט, כל ההשתדל של רב רון אבינו עם הבנים שלו היה בקיבנצ'ר לתת צדוקה? או, אם אתה נותן צדוקה, אפילו זה אמנת לקבל פרס, אתה מקבל הוראת בלי די. אבל הוא אומר, יש לה את כל מה שאתה צריך. את כל היתר אתה יכול לעשות לשמו. <laughs> כל יתר הדברים אתה עושה אבסולוט לשמו. אז צדוקה לא עשית לשמו, אבל זה בסדר, זה אדרמה, קודש ברוך הוא והוא נותן לך את כל מה שאתה צריך. הוא אתה לא צריך את אמנת לקבל פרס, כבר לא שייך. על מנס לקוו פרס לא שייך, אתה יכול לעשות את כל יתר המיצווה, אבסולוט לשמור. ולכן זה אתם, מה שרש"י התכוון, על מנס, הכוונה מאחורי זה צדוקה, יהיה לנו את כל מה שיכול, וכל השאר יהיה אבסולוט לשמור. עד כאן דברי הדבר הזה. איי איי איי. איך הפנים, אז עד כאן דברי התרץ שראיתי, וזה דובר נחמן. אלחרפני, בא בדיצ'ווה, רב לוי, הוא אומר, בדיצ'ווה, הוא מתרץ באופן אחר. הוא אומר באופן כזה, הוא אומר שהקדוש ברוך יש לו איתנו. כתוב בסמ"ח בו, שהקדוש יש לו תנ"ג. כביכול, יש לו תענוג עליון, לא קדוש ברוך. במה הקדוש ברוך הוא מקבל תענוג? במה, מה התענוג של הקדוש ברוך הוא? להשפיע לישראל. כל התענוג של הקדוש ברוך הוא שהוא יכול להשפיע לישראל. יש לו, יש לו קדוש ברוך הוא נחס, בתענוג אמיתי שהוא משפיע לעם ישראל. אבל הוא אומר לך, אם אתה הולך בדרך עתר, ואתה מאפשר שהקודש פה הוא ייתן לך אשפור, ייתן לך שכרה וכולי וכולי, אבל אומר, זה תענוגו של הקודש פה. הוא אומר, אומר, הבנים של לא אברון אבינו וגם אברון עוברנו עצמו, הם אמרו, תשמרו דרך השם על מנת שנקבל את ה... את כל הברכות שהקדוש ברוך הוא הבטיח לנו, את כל התוכס, את כל התוכס האלו, עם שפר שהקדוש ברוך הוא ייתן לנו. אז הקדוש ברוך הוא יהיה לו תיינוג עוצב בזה. אבל הוא אומר, כל הכוונה שלהם, הוא היה רק בשביל התיינוג שיהיה לקדוש ברוך הוא, על ידי שהוא ישפיע להם. אבל הוא אומר, כיוון שהם התכוונו רק לתיינג העליין, הם יקבלו את כל השפר, אבל זו לא הכוונה שלהם. אבל אומר אברהם אבינו אמר, יש שומרות דרך השם, על מנת שיהיה כל העניינים האלה, כי אז אתה מוסיף תיינג עוצם למעלה, ומה כדרכה של הברדיצ'יבה, הוא אומר, מה התענוג של הקודש ברוך, רק שהוא שופע טוב ושפע טוב לעם ישראל, זה התענוג של הקודש ברוך. אין לו טענר הכל, רק שהוא משפיע טוב לעם ישראל. נו, מה אפשר לעשות, להעיר אתכם קצת? מה אפשר? כשאני קראתי את זה, אני נפלתי מהכיסא. אבל ברוך השם, קיבלתי רק קצת נגיע במרפא. ברוך השם, לא קרה שום דבר. כולם יושבים פה בתיכם, המויחים. אבל אורך הפנים... זה הטרס של עבדיצ'ו. אבל אומר, עבדיצ'ו <מח> אומר שכל התענוג של הקודש ברוך הוא רק להשפיע. <מח> ואמר, אם אתה מתכוון לזה, yeah, אתה יכול להתכוון שיהיה לך ריבוי שפר, <מח> <מח> כי הקודש ברוך הוא יתענג בזה, אתה דואג לתענוג של הקודש ברוך עד כאן תראה הרב, עצמם צדק קרא אותו, אונזור גרייס המלכותן, המלכותן הגדול שלנו, הרב לוי יצח ברדיטשווה. אלכוהפונים, איך שלא יהיה, זה בוודאי שאברם לא התכוון בפסטות. <laughs> שאליה לנו את כל הברוכה האלו, זה הוא האמין בלב אורחי בזה, הוא ידע והיה לו אמון אשלמה בזה. הוא אמר, שמרו דרך הוואייה, כדי שזה יהיה, וזה צריך בשביל הכבוד עליינה. האם זה תיינו גלינן, האם זה הכבוד עליינה בפרשס, אבל זה בוודאי שהאין בזה קודשייה סוף כל סוף. אבל הוא צריכים לבוא לידי איזה סיכום עם כל העניינים האלו, מה כאילו ה... הנקודה בדרך הסיכום מכל העניינים הנפלאים האלה קוראים לו גם הרמב"ן וקוראים לו הרבינו בחייו וכל העניינים. האיש מימונים, מים הרכסיד עצמי כמה שמתחילים עם האדיבו המסכר הזה כי יודעתיו, שיציבה וידוע מפורסם בסמלבוב. המים הפאש זה גם עם האדיבו המסכר הזה ויש מים מניפולו מהרבי מי רייץ בתוף רעש פ"ד וגם יש מהרבי מלך המשיח בתוף של עמוד <coughs> <ומיישם coughs> בור uh, יש מים ארוך על עניין הזה שגם לוקח מהמיימורים האלו של הרבי רייץ ומסמכו ומהרבי רשב יש בתוף רעש פ' שזה השנה האחרונה שהיא הועסת בינינו פה וזה הועילה <coughs> <coughs> יש גם מים ארוך, מאוד מי, מי, מי מאוד uh, טויחני ופנימי, על העניין הזה של אברהם אבינו וזה. אז מה כאילו uh, הנקודה הכלולית שבאה מכל העניונים uh, האלו, uh, ושמה uh, בתוף רי"ש פ"ד, הרב ריארץ מרעיג בעניין זה, על ידי שהוא סוקר העניון עם רבין בחסיד הסופו, הוא בא לנקודה הזו, והוא שאברון אבינו לא אמר להם, שמרו דרך הוויה. שמרו דרך הוויה. מה זה כוונה שמרו דרך הוויה? אז צריך להיות איזו שמירה בזו. זה דרך הוויה, אבל צריכים לשמור את זה. מה העניין בזה? אז דרך הוויה, ידוע שהוויה הוא השם שהוא השם העצם. ‫הוא למעלה מהטבע. ‫השם אבייר הוא הדבקס ‫בלמעלה מהטבע. ‫ואילו השם שינדרדיות והשם אלקים, ‫אין מערים על העניין של הטבע. ‫אלקים בגימטריה הטבע. ‫אין מערים על עניין הטבע. ‫אבל הטבע עצמו, ‫יש תשובה מהחכם צבי, ‫כתוב בתשובה... ממנה שהמילה טבע הוא המצואה כי הוא אומר שבעצם אין טבע כי כל רגע המחדש בטובי בכל יום תומי, אייסר ברייזי כל רגע ורגע האויל המתחדש אז אם כן זה עצם הישחטש האויל המשמעיין נמצא שהקודש ברוך הוא כל רגע משגיח על כל עניין בבר... איפה הטבע זה הקודש ברוך הוא והבריא איפה יש טבע? אין טבע ‫אז יש לך את הקודש בו. ‫אז אם כן טבע הוא שם כזה <coughs> ‫למין הלם ואסתר. ‫מה הכוונה הלם ואסתר? ‫מצד המקבלים, ‫הם לא רואים את הלקוס, ‫אין להם חוש פה על הקוס. ‫אז הוא אומר, הם אומרים ‫שיש לך כויר בבריאו שנקרא טבע, ‫אבל בעצם אין טבע. ‫כך טוען החכם צבי. ‫בניגלה, כך הוא כותב בניגלה. הוא אומר, טבע הוא המצואה ‫של החוכרים האחורדים, ‫כך הוא כותב. ‫-איפה רואים את זה? Uh, חכם צבי? Uh, רבנו צבי אשכנוזי נדמה לי uh, היה שמו. Uh, הוא היה סבא גדול של uh, רבוני uh, האדמונים מצאנץ. הדברי uh, uh, חיים מצאנץ, אז אחד מהסבאים שלו היה uh, החכם צבי. אבל אומר צבי מסביר שאין מקום לכל המוזיק של טבע כל רגע ורגע זה הקודש בו, וכידוע בקסידוס בנגיע להינית של יש מעין וההינית של מחדש בתורי בכל יום, תומית, מייס וברייזס, שזה <עש> לא כמו שאלת רבי אומר, כאילו, איך אומרים, זה שהוא את הכלי, האומן, האומן כבר גמר את הכלי, הידיים של האומן תמיד עושים את הכלי, הם תמיד... קשורים עם הכלי בעצם עניינו, וזה מה שחכם צביק כותב. אז הוא כותב מיחד, זה כך, אין טבע, אין עניין של טבע. אבל אומר, הטבע עצמו הוא למעלה מהטבע. הטבע עצמה, מה שאתה קורא, הטבע, הוא למעלה מהטבע, כי בעצם הנהוג שלו אין הוא ביודו של האומן בכל רגע ורגע באוויין של ישחדשץ. אבל אומר לו, מכיוון שזה ישחדשץ, כל רגע ורגע, זה הוא, רק הוא. אין, אין, אין משהו באמצע, אין, אין עניין של טבע. אבל אומר לו, הטבע עצמו הוא למעלה uh, מהטבע. אבל אומר לו, העניין של שומרו, דרך ארבע יהיה, שכל uh, יהודי ויהודי צריך לדעת שכל עניון המתנהגים ביש... ישיר באוויר של ישחדשס מהקודש ברוך הוא. וזו המילה השגוכה, שכל רגע הידיים של הקודש ברוך הוא מנהיגים כל עניין. וזה מה שהרמב"ן טען, שהרמב"ן טוען שמישהו מגיע למדרגה, נא לזה ביושר, זה בגלוי אצלו כל רגע, הוא זוכה לראות איך שהקודש ברוך הוא כאילו מנהיג את, מסובב את קור העניון מיודע וקדושה של הקדוש ברוך הוא אומר הטבע מי שמאמין בזה אפילו הוא לא לועד לא את זה ולא חס את זה בפויור הוא ממשיך באיזה שיהיה yeah, uh, uh, קור העניונים הטבעיים יהיו למעלה מהטבע yeah, קור העניון שאוילון כולל אותם טבעיים הם יהיו בעצם yeah, למעלה מהטבע והוא אומר יהיה עניין בתוכן וכל המידוס, הטבע, באופן עניין לביותר. הרב ריאץ כותב בביקור שיקאגו, שהוא ביקר בשיקאגו אחרי שהוא הגיע, וזה היה במסירוס נפש עוצום, שהוא הלך לשם כי הוא, הוא כבר לא היה בקו הבריאוס וכל זה, הוא הלך לשיקאגו, שם יש מימה והוא כותב שכל הביתח בקודש ברוך הוא חי חי מנוחה. ומי שבוטר בקדוש ברוך הוא, הוא תמיד במנוחה, הוא אין לו כל דייגר או כל תירדה יהיה באילון, מפני שהכל מתנהל רק מהקדוש ברוך, והקדוש ברוך הוא יודע מה הטייב בשבילו, מה... הוא אומר לו, מה שיהיה זה תכלס הטייב. הוא אומר, הוא במנוחה, אין לו כל, איך אומרים, תירדה, ואין לו כל דור האם עבר בו, באילון. ככה כתוב, ושם מה הם אמרו. הוא אומר, אז זה העניין של שומרות. דרך הוויה, כדי ששומרו, כדי לשמור את הדרך הוויה, צריכים שמירה, צריכים בזה השתתלס עצומה כדי לגיל, הקורא הזו, אמיתי, בהנהוג אסור אלו, בהנהוג אסור אלו, בהנהוג אסור מה שאלטר בי כותב בשער היחוד, שמצד ידיעו, שאל הכורש ברוך מצד ידיע אמיתי, הוא בעצמי, ידיע את עצמו, יודע את כל הפרטים. וכל הפרטים באים באופן ישיר ממנו, מעצמו זה יסבור. איכשהו לא מעלה מאוהלם. אינם שלא שהנהוג את כל האולם, אז בעצם זה לא מעלה מאוהלם. וזה מה שאומרים שהאולם גוי אולם. עניין האולם זה אי בך אמצייס ואי בך אמת. שומרו דרך אבריה, הוא אדוויגיס, בואים כזה, שכל הטבע הוא למעלה מהטבע. <קד> <קד> אומר הרב ריאט שם בפ"ד, אומר הרב ריאט שם, ואומר, כי זה הטרץ על הקושייה, למה לא שיבח את אברום אבינו וכל האספוחים? למה ארך את שומר, את יצא ועזבונו, שומרו דרך אבריה? כי זה כל האיכה. למה אברום אבינו קירב את כל הערך? אבל למה, ולמה, ולמה, למה אברום אבינו לא דאג? <קד> לדברים אחרים כמו כל בני אדם, למה הוא מסע את עצמו רק לכל העניינים האלה? כי הוא שמע את דרך הווייר. הוא ידע שהכל נורמיילה מהטבע, הוא אומר, אם אתה בעט לזה, הוא אין רק לשמור את דרך הווייר, ואומר, בגלל זה הוא קירב והוא סיפר על הלוקוס והוא התניסוי אליכם, זה, זה הנקודה העצמית שממנה כל שאר הדברים. זה בתנאי. שלא רק שזה יהיה אצלך, אלא גם אצל הבנים. זה הנקודה שאתה חי בזה, גם הבנים, אחריך גם הם. אבל מילא מקים את זה, זה היה אצל הרומן. מילא זה כולל כל שאר הדברים. זה כולל כל העניין עם באיבן נפלא. אבל מילא אומר הרב ריאט בסיכום הדברים. זה הנקודה העצמית. שכולל את כל העניין, אבל אומר לה, זה החיים של יהודי, שהיהודי צריך לדעת שאין רעייה מרגע זה לרגע הבא. זה הכל ממנו יסברך. הכל, איך אומרים? הכל הידיים של האומן עושים כל רגע את הכלי. לא רק <coughs> לא אומרים את הכלי, <laughs> אלא הידיים של האומן נמצאים על הכלי. כל רגע ורגע, וככה זה החיים. ששומרו דרך הוויה, על זה צריכים שמירה, צריכים הרבה אסתדלס וזה, שזה יהיה, בייזה השם בפועל ממש. אבל מילה, זה מובן אם כן, למה הרבי אומר לנו, עזוב את כל העניין הזה, הכל כבר לא כדאי לזה, כי זה הכל גמור. איך אומרים? הכל הסתיים, איך אומרים? דשפיל איזובה, דפליי איזובה, זה נגמר, הוא אומר המייחס שזה נגמר, אז עוד טעם נוספת, למה אין לך להתעסק בזה, תעסוק, ועמית יסמתי תעסוק, ועבור את הגאולה, תיכף מייד מהמי. הוא אומר, מתקרבים עוד מעט לכינוס השלוחים. יהיה באמריקה עניין של כינוס השלוחים. הרבי אמר לכינוס השלוחים, בתושינים בייז, שכל אביידוש השליחס הוא רק זה, להכין את כל הקהל שלהם רק לכבל פני משיח צדקנו, תיכף ומייד, וזה כל אביידוש השליחס. ‫הוא אומר, תאמר את זה היום, ‫שכולם יגידו בקטור. ‫איזה, הרבי, זה בדפוס? ‫הרבה אמר את זה בריש כה חוצה, ‫בריש גלי. ‫הוא אומר, זה העניין, ‫יש שומרות דרך חוואיה, ‫איך אומרים? ‫אירופה לא קש יש, כל הקושיות. אין קושיות יותר. ‫כל הקושיות. כי כל הכושיס הם משם אלקים, או משם אה, אדנס וזה, הם מהשייך אה, עושה רעיון. לא אז שומרו דרך אבייה, זה משהו, וזה אברום אבינו. אבל אומר, הוא אומר, הרמב״ם, החוק שחוק לנו אבינו אברהם. זה נאמר לו מטעם שם אבייה. עצם ההנהג עושה רעיון זה רק הוא, הוא אומר, יש לך כסף. תכניס אורחים, תעשה משהו, אל תשמור את זה בוול סטריט. מה זה וול סטריט? תכניס אורחים, תעשה משהו, תעשה אפס. עם אזולוס, אומר, לידי זה תכף מיד. נזכיר להיות יחד עם הרבי, עם הביס המקדוש השלישי. תכף מיד.